5. fejezet A Szerdáról tudni illik, hogy a hétnek ezen a napján szokta megtartani heti rendes értekezletét az izraeli hírszerző apparátus öt részlegének vezetője. A legtöbb országban legendák keringenek a különféle hírszerző szervezetek közötti versengésről. Amerikában az FBI nem hajlandó együttműködni a CIA-val, a British Security Service tagjai szerint a Scotlandiát különleges ügyosztályán kizárólag glúttalpas közrendőrök dolgoznak, a francia SDEC-ek tagjai között pedig annyi az ember, hogy a szakértők gyakran nem is tudják, a francia hírszerző szolgálat a kormány vagy az alvilág részét képezi. E tekintetben Izrael szerencsésnek számít. Az öt részleg vezetője hetente egy alkalommal összejön egy baráti beszélgetésre, amelyen általában szó sem esik hivatali súrlódásokról. Ide vezet, ha egy ország körül van véve ellenséggel. Az értekezleten kávét és üdítőket szolgálnak fel, a jelenlevő keresztnevükön szólítják egymást, a légkör pedig általában nyugodt, így sokkal több dolgot tudnak elintézni, mintha tonna szám gyártanák a feljegyzéseket. Azon a december 4-i reggelen Meir Amit tábornok, a Mossad főnöke és az öt egyesített izraeli hírszerző szervezet vezetője éppen a soron következő értekezletre igyekezett. A karcsú fekete limuzin ablakain túl szikrázó hajnalfény világította be Tel Aviv fehérre meszelt házait. A tábornok azonban olyan hangulatban volt, hogy mindezt észre sem vette. Komoly gondok nyomasztották. Gondjait egy értesülés okozta, amelyet a kora hajnali órákban juttattak el hozzá. Igaz, önmagában véve apróság volt, s csak az archívummal található kövér dosszéval együtt lehetett értelmezni, viszont létfontosságú, mert a kairói ügynök által leadott jelentés éppen a heluáni rakétákkal foglalkozik. A 42 éves tábornok reszenéstelen arcán nyoma sem volt érzelmeknek, miközben a kocsi a Zina történnél irányt változtatott, és a főváros északi része felé robogott tovább. Az ülésben hátradölve újra átgondolta a Kairótól északra épülő rakéták hosszú történetét. Ez a történet néhány embernek az életébe, elődjének, Iszár hárel tábornoknak az állásába került. A Mossad már 1961-ben értesült a rakéták létezéséről, jóval azelőtt, hogy a két mintapéldányt felvonultatták Kairó utcáin. A szervezet már az első egyiptomi jelentés óta állandó megfigyelés alatt tartotta a 333-as számú üzemet. Arról is tudtak, hogy az Odessa olajozottan működő hálózatának segítségével egyiptom nagyszámú nyugatnémet tudós szervezetbe a heluárni rakéták építéséhez. A dolog már akkor is nagyon komoly volt, de 1962 tavaszára még komolyabbá vált. A tudósok toborzásával megbízott Heinz Krug. 1962. májusában környékezte meg először dr. Otto Joklek pécsi fizikust. A professzor nem hagyta magát elcsábítani, hanem kapcsolatba lépett izrael -el. Közlése valósággal áramütésként értette el a vivot. A Mossad megbízottjának elmondta, hogy az egyiptomiak bubópestis tenyészetekkel és sugárzó nukleáris hulladékkal töltött robbanófejekkel akarják felszerelni rakétáikat. A hír olyan nagy jelentőségű volt, hogy Iszar Harel tábornok a Mossad akkori főnöke, aki annak idején személyesen hozta Buenos Airesből Tel Avivba Adolf Eichhant, maga repült Bécsbe, hogy személyesen beszéljen joglekkel. Meggyőződése volt, hogy a professzor igazat beszél, és ezt látszott alátámasztani az az értesülés is, amely szerint a kairói kormány egy Curihi cégen keresztül annyi radioaktív kobaltot vásárolt a közelmúltban, amely 25 szerösen meghaladja az ország összes egészségügyi szükségleteit. Iszar Harel Pécsből hazatérve felkereste David Ben Gurion elnököt, és sürgette, hogy adjon engedényt megtorló intézkedések alkalmazására a már Egyiptomban dolgozó vagy odakészülő nyugatnémet tudósokkal szemben. Az idős elnök nagy dilemma elé került. Tisztában volt azzal, milyen veszélyt jelentenek népe számára a rakéták és a rájuk szerelt töltetek. Másrésztről viszont azt is nagyon jól tudta, milyen értékesek a szinte bármelyik pillanatban várható nyugatnémet fegyverek és harckocsik ha az NSK területén bárhol izraeli megtorló akciókra kerül sor, az éppen elegendő ahhoz, hogy Adenauer engedjen a külügyminisztériumi frakció nyomásának, és lefújja az üzletet. A fegyverszállítások miatt Tel Avivban, csak úgy, mint bomban, két pártra szakadt a kormány. Issar Harrel és a külügyminiszter Golda Meir asszony a németek elleni kemény vonalat támogatták. Simon Pereszt és a hadsereget valósága a halálra rémítette az a gondolat, hogy esetleg elveszítheti kincsetérő tankjaikat. Ben Gurion ott őrlődött tehát a két álláspont között. Mindenáron kompromisszumra törekedett, ezért felhatalmazta Harelt, hogy egy csendes, visszafogott kampányt indítson, amely elveszi a nyugatnémet tudósok kedvét attól, hogy Egyiptomba menjenek és részt vegyenek Nasser rakétájának építésében. A fanatikus német gyűlölő Harrell azonban túllépte hatáskörét. 1962. szeptember 11-én Heinz Krug eltűnt. Előző este még egyik munkatársával, a rakétahajtóművek egy kiváló szakértőjével, bizonyos dr. klein valamint egy közelebbről nem azonosított egyiptomival vacsorázott. 11-én reggel Müncheni otthonától nem messze egy kertvárosban találtak rá elhagyott kocsiára. A felesége azonnal azt nyilatkozta, hogy férjét izraeli ügynökök rabolták el, a Müncheni rendőrség azonban nem akadt nyomára, elrablóinak szeméről vagy hovatartozásáról pedig semmilyen bizonyíték nem került elő. A valóságban egy Leon nevű, meglehetősen kétes hírben álló férfi által vezetett csoport rabolta el Krugot. Hol testét a steinberg tóba dobták, ahol az a körétekert nehézlánc súlyától azonnal lesüljett a fenékre. Az akció ezután a már Egyiptomban tartózkodó tudósokat vette célba. Október 27-én egy Hamburgban feladott ajánlott küldemény érkezett Wolfgang Pilz professzor kairói címére. A tudós korábban francia alkalmazásban állt. A csomagot Hannelore bent a kisasszony, a titkárnő nyitotta fel. A bekövetkező robbanás egy életre megcsonkította és megvakította a lányt. November 28-án újabb, ugyancsak Hamburgban feladott csomag érkezett a 333-as üzem címére. Az egyiptomi biztonsági szolgálat akkor már rendszeresen ellenőrizte a beérkező küldeményeket. A postabontóban egy egyiptomi tisztviselő vágt el a zsineget, amellyel a csomagot átkötötték. Az eredmény 5 halott és 10 sebesült. November 29-én egy újabb küldemény érkezett, ezt azonban sikerült ártalmatlanná tenni. 1963. február 20-a táján Harel ügynökei ismét az nsk t szélozták meg. A még mindig tétovázó dr. Heinz Kleinfachter éppen hazafelé hajtott lőrákban, a svájci határ lévő laboratóriumából, amikor egy fekete Mercedes állt el az útját. A professzor a kocsi padlójára vetette magát, amikor egyik támadója a géppisztolyából a teljes tárat a szélvédőre ürítette. A rendőrség nem sokkal az eset után megtalálta a gazdátlan Mercedes-t. Ugyanaznap valamivel korábban lopták el valahonnan. A tartóban egy névjegykártyát találtak, amelyen Ali Samir ezredes neve állt. A nyomozás során kiderült, hogy a néptulajdonos az egyiptomi titkosszolgálat tisztje. Issar Harel emberei nem hagytak kétséget szándékaik felől, és a hatás kedvéért még egy csipetnyi fekete humortól sem riadtak vissza. A nyugatnémet lapok ekkor már vezércikkekben foglalkoztak a megtorlási kampányjal. Az ügyből a Bengál affér miatt tört ki világra szóló botrány. Március 2-án Freiburgi otthonában valaki felhívta a Paul Görke professzor, a Nasserféle rakéták úttörőjének fiatal lányát. A hang azt javasolta, hogy a lány a bázeli három királyok hotelben a hatás svájci oldalán találkozzék a hívóval. Heidi értesítette a rendőrséget, akik kapcsolatba léptek svájci kollégáikkal. A találkozó helyiül megjelölt szobában lehallgató készülékeket telepítettek. A találkozón két sötét napszemüveget viselő férfi arra figyelmeztette Heidi görkét és öccsét, vegyék rá apjukat, hogyha kedves az élete, hagyja ott Egyiptomot. A két férfi zürichi követték, és még aznap este letartóztatták, majd 1963. június 10-én Bázerben bíróság elé állították őket. A dologból nemzetközi botrány lett. A két ügynök főnökét Joseph Gálnak hívták, és izraeli állampolgár volt. A per szépen haladt. Jóklek professzor eskü alatt tett tanúvallomást a bubópestissel és radioaktív anyaggal töltött robbanófejekről, és ezzel valósággal sokkolta a bírákat. Az izraeliek a szükségből erényt kovácsolva arra használták fel a tárgyalást, hogy nyilvánosságra hozzák Egyiptom tömeggyilkos szándékát. A mélységesen megdöbbent bírák felmentették a két vádlottot. Izraelben ez idő alatt lázasan mérlegelték az esélyeket. Bár Adenovár kancellár személyes ígéretet tett Bengurionnak, hogy mindent megtesz a haluáni rakétagyártással kapcsolatos német részvétel megakadályozására, az izraeli miniszterelnököt megalázó helyzetbe hozta a botrány. Haragjában nyilvánosan megdorgálta Issar Harelt, amiért az elrettentési kampányban túlépte a megengedett határt. Harel ugyanilyen hevesen reagált, és benyújtotta azonnali lemondását. Legnagyobb meglepetésére Ben Gurion ezt elfogadta, hogy ezzel is bizonyítsa Izraelben senki, még a hírszerzés főnöke sem nélkül Azon az estén, 1963. június 20-án isszár Harel hosszasan beszélgetett a katonai hírszerzés akkori vezetőjével, Meir Amit tábornokkal. Amit jól emlékezett a beszélgetésre, orosz származású harcostársának dühös feszült arcára, akit becézve csak így hívtak, rettenetes isszár. Kedves meír, tájékoztatnom kell Önt arról, hogy Izrael többé nem foglalkozik megtorlással. A politikusoké a pálya. Benyújtottam a lemondásomat, és el is fogadták. Azt kértem, Ön tegyék meg utódomnak, és azt hiszem, bele is fognak egyezni. A hírszerző szervezetek munkáját felügyelő miniszteri bizottság június végén Meir Amit tábornokot kinevezte a hírszerzés főnökévé. Az ügy kapcsán azonban Ben Gurion fölött is megkondult a lélekharang. A kormányon belüli kemény vonal hívei Levi Eskol és Golda Meir külügyminiszter vezetésével lemondásra kényszerítették, és 1963. június 26-án az őszüstöké dühösen rázó Ben felháborodott méltatlankodással vonult vissza egy kibucba, a Negev sivatagba, bár a Knessetnek továbbra is a tagja maradt. Az új kormány menesztette ugyan benguriont, Issar Iszar Harelt azonban mégsem helyezték vissza korábbi pozíciójába. Talán azért, mert úgy érezték, ami tábornok pontosabban betartja majd a kapott parancsokat, mint a hirtelen természetű harel, aki a fellegekben járt attól, hogy már életében legenda vált belőle az izraeli népkörében. Ben Gurion utolsó parancsait sem mondták vissza. Amit tábornok instrukciói nem változtak. A rakétakutató tudósokkal kapcsolatba kerülni kell minden botrányt az nsk ban Jobb választása nem lévén, amit a már Egyiptomban tartózkodó tudósok ellen fordult. Ezek a németek a Nílus partján egy Meadi nevű kertvárosban laktak, Kairótól 10 kilométernyire délre. Kellemes ez eltekintve attól, hogy csak úgy arra felé az egyiptomi biztonsági erők emberei, amitől az ott lakók kisi egy aranyozott kalicka fogjainak érezték magukat. Hogy a közelükbe férkőzzöm, Mair Amit bevetette legjobb egyiptomi ügynökét, a lovardatulajdonos Wolfgang Lucot, akit 1963. szeptemberétől kezdve egyre életveszélyesebb akciókra kényszerített. Ez 16 hónappal később az ügynök lebukásához vezetett. A levélbombák miatt amúgy is megtépázott kedélyállapotban levő nyugatnémet tudósok számára 1963 össze felérte egy rémálommal. A biztonsági erőktől nyüsgő meadi kellős közepén egyre másra érkeztek címükre a Kairóban feladat, életveszélyes fenyegetéseket tartalmazó levelek. Dr. Józef Ejszig is kapott egyet, amelyben elképesztő precizitással írták le felesége. Két gyermeke mindennapjait és az ő munkáját végül felszólították, hogy takarodjon Egyiptomból. Hasonló leveleket kapott a többi tudós is. Szeptember 27-én aztán dr. Kirchmeier kezében robbant föl egy újabb levél. Néhány tudós számára ezzel betelt a pohár. Szeptember végén dr. Pilc a szerencsétlenül járt Venda együtt hazatért az NSZK-ba. Példájukat mások is követték. A dühös egyiptomiak nem tudták tartóztatni őket, mert képtelenek voltak véget vetni a fenyegető levelek áradatának. 1963 telének azon a sziporkázóan napsütötte reggelén a fekete limuzin hátsó ülésé helyett foglaló utas tudta a legjobban, hogy a levelek és a robbanó csomagok saját ügynökétől a német származású állítólagos náci barát lutz származnak. Azzal is tisztában volt, hogy mindez nem képes feltartóztatni a rakétaprogramot. A frissen kapott információ is ezt bizonyította. Újra átfutotta a desifírozott jelentést, amely megerősítette, hogy a Kairói Orvostudományi Intézet fertőző betegségekkel foglalkozó laboratóriumában különösen virulens bubópestis bacillus törzset különítettek el, és hogy az érintett részleg költségvetését tízszeresére emelték. Mindez semmi kétséget sem hagyott afelől, hogy Egyiptom a tavaly nyáron Bázelben lezajlott Bengálper során nyilvánosságra került leleplező nyilatkozatok ellenére sem mondott le a terv megvalósításáról. Ha Hoffman láthatta volna Millert, kénytelen lett volna csillagos ötöst adni neki arcátlanságból. A irodából kilépő fiatalember egyenesen az ötödik emeletre liftezett és bekopogtatott Max Dornhoz, a lap jogügyi kérdésekkel foglalkozó szerkesztőjéhez. Most jövök Hoffmantól, közölte, és a Dorn íróasztala előtt álló székbe huppant. Némi háttérinformációra lenne szükségem. Igénybe vehetném az agyvelődet? Csak rajta, felelte Dorn, aki biztosra vette, hogy Miller zsebében ott lapul a megbízás a komet részére megírandó újabb sztorira. Ki foglalkozik az NSZK-ban a háborús büntettek kivizsgálásával? Dornt megdöbbentette a kérdés. Háborús büntettekkel? Igen, háborús büntettekkel. Mely hatóságok vizsgálják ki, mi történt azokban az országokban, amelyeket a háborúban lerohantunk, és kik felelnek azért, hogy felkutassák és bíróság elé állítsák a tömeggyilkossággal vádolható személyeket? Aha, értem már. Ez tulajdonképpen a különböző tartományi főügyészségekre tartozik. Tehát valamennyien foglalkoznak vele? Dons számára ez hazai pálya volt kényelmesen hátradőlt székében. Az NSZK-ban 16 tartomány van saját tartományi székhelyjel és tartományi főügyésszel. Minden tartományi főügyészségen belül van egy részleg, amely az úgynevezett náci rendszer idején elkövetett büntettek, kivizsgálásáért felelős. Az egyes tartományi székhelyekhez kivizsgálási területként odarendelték az egykori harmadik birodalom vagy a megszállt területek egyes részeit. Mint például? Nos, például Nácik és az SS által Olaszországban, Görögországban és Galíciában elkövetett bűnök kivizsgálását Stuttgartban végzik. Auschwitz a legnagyobb koncentrációs tábor Frankfurthoz tartozik. Talán hallottad már, hogy jövő májusban Frankfurtban tartják 22 egykori Auschwitci őrtárgyalását. A Treblinkai, Csmelnói, Szobibori és Majdaneki haláltáborokkal Düsseldorfban és Kölnben foglalkoznak. Münchenhez tartozik Belzeg, Dachau, Buchenwald és Flossenburg. A Szovjet-Ukrajnában és Lengyelország Lodzsi körzetében elkövetett bűnök többségét Hannoverben vizsgálják ki. És így tovább, és így tovább. Miller figyelt, és közben bólogatott. Az, ami a három balti államban történt, kinek az illetékességi körébe tartozik? kérdezte. Hamburghoz, válaszolta Don habozás nélkül. A Lengyelország dancigi, illetve Varsói körzetében elkövetett bűnökkel együtt. Hamburgban? kérdezte meglepetten Miller. Itt Hamburgban? Igen, miért? Engem tulajdonképpen Riga érdekel. Don Elfintorodott. Értem már, a német zsidók. Nos, az éppen a helybeli főügyészi hivatal madárkája. Tehát, ha a rigai bűnösök közül valakit letartóztattak, vagy az ügyből bírósági tárgyalás lett volna, akkor azt itt Hamburgban kellett volna megtartani? A tárgyalást igen. A letartóztatás bárhol megtörténhet. Mi az eljárás letartóztatás esetén? Létezik egy úgynevezett körözési könyv, amely tulajdonképpen nem más, mint egy lista. Benne van az összes körözött háborús bűnös teljes neve és születési ideje. Az általános gyakorlat szerint a bűnelkövetés helye szerint illetékes ügyészség a letartóztatást megelőzően hosszú évekig készít elő egy ügyet. Amikor elkészültek a perirattal, felkérik az illetékes tartományi rendőri szerveket, hogy tartóztassák le az illetőt. Akkor néhány nyomozó odautazik és idehozza a lelékvenst. A különösen fontos bűnözőket bárhol letartóztathatják, ahol éppen felfedezték őket. Ez esetben értesítik az illetékes ügyészi hivatalt a letartóztatás tényéről és arról, hogy az illetőt hol tartják fogva. Erre értem ennek és elhozzák. Csak az a bökkenő, hogy a legtöbb nagy nagykutya más név alatt él. Értem, mondta Miller. Hamburgban volt-e valaha bírósági tárgyalás rigában elkövetett bűnök miatt? Nem emlékszem ilyenre, felelte Dorn. A cikkgyűjteményben találnék róla valamit, ha lett volna? Persze. 1950 óta gyűjtjük az újságkivágásokat. Ha azóta történt, ott meg lesz. hatnék. Csak nyugodtan. A pincében tárolt cikkgyűjteményre öt szürke köpenyes dokumentátor felügyelt. Közel fél négyzetkilométernyi alapterületen szürke fémpolcokon sorakoztak egymás mellett a legkülönfélébb könyvek és iratok. A falak mentén a padlótól a mennyezetig fémirat rendező szekrények álltak, Tartalmukat a fiókok előlapjáról lehetett leolvasni. – Mit keresel? – kérdezte Dorn, amikor látta, hogy a könyvtárosok vezetője elindul feléjük. Az illető neve rosman Eduard felelte Miller. – A személyi kartonok erre vannak – mondta a könyvtáros, és azzal előre ment, hogy mutassa az utat. Kihúzott egy roa rossz jelű fiókot, és átpörgette a kartotékokat. – Rosman Eduardról nincs semmi – mondta végül. Miller több rengett. Háborús büntettekről van valami? – kérdezte. Igen, háborús büntettek, háborús perek szekció, eretesség. Úgy száz métert mentek a szekrények mentén. Nézze meg, a Riga alatt kérem. A könyvtáros egy létrát hozott és felmászott rá. Egy piros dosszéval tért vissza, amelyek a címlapján ezelt, Riga háborús büntettek pere. Miller kinyitotta. Az irattartóból két kis alapú papírlap hullott a földre. Lehajolt értük. Mindkettő 1950 nyaráról származott. Az egyik cikk arról számolt be, hogy három SS-közlegény bíróság elé állítottak a rigában, 1941 és 1944 között elkövetett kegyetlenkedéseik miatt. A másik arról adott hírt, hogy mindhármat hosszú börtönbüntetésre ítélték. Nem elég hosszúra, 1963 végére már valamennyien szabadlából lesznek. – Ez minden? – kérdezte Miller. – Ez minden – felelt a könyvtáros. – Ez azt jelenti – mondta Don felé fordulva Miller – hogy a tartományi főügyészség egy teljes részleget 15 éven át élt az én adomból, és mindössze ennyi eredményt tudtak felmutatni? Don nem volt izgulékonyakat. Mindent megtesznek, ami csak tőlük telik, a Millert. Szeretném látni, mondta Miller. Két emelettel fejjebb az előcsarnokban elbúcsúztak egymástól, és Miller kilépett az esőbe. A Mossad főhati szállásának otthont adó épület, Tel Aviv egyik északi kertvárosában áll, s annyira jelentéktelen, hogy még a tőszomszédságában lakók sem igen törődnek vele. Az irodaépület alaksorában levő garázsba vezető bejáratot mindkét oldalról közönséges üzletek fogják közre. A földszinten egy bank található. Az előcsarnokban még a bankba nyíló üvegajtó előtt látható egy liftajtó, egy tábla az épületben működő cégek nevével, valamint egy portás, akinek kérdéseket lehet feltenni. A tábláról kiderült, hogy az épületben van néhány kereskedelmi cég, két biztosítótársaság, egy építész, egy épületgépészeti szakember és a legfelső emeleten egy export-import vállalat. A legfelső szint alatt található cégekkel kapcsolatos kérdésekre útvarias választ kapunk. A legfelső emeleten levő vállalatot érintő kérdésekre általában útvarias elutasítása választ. Az épület felső szintjén található cég nem más, mint a MOSZAT fedőszerve. Az izraeli hírszerzés főnökei egy dísztelen, hűvös, fehérre meszelt falu helyiségben találkoztak. A szoba közepét egy hosszú asztal foglalta el, a falak mentén székek sorakoztak. Az izraeli hírszerzés öt ágazatát vezető öt férfi az asztal mellett ült. A hátuk mögött sorakozó székeken tisztviselők és gyorsírók foglaltak helyet. Az ülésekre szükség esetén kívülállókat is meghívhattak, ám ilyen eddig még alig akadt példa az ülésen elhangzó információk természetére való tekintettel az értekezletek szigorúan bizalmasnak minősülnek. Az asztalfőn a Mossad vezetője foglal helyet. A Mossad teljes nevé Mossad Alijakh Bet, avagy a második bevándorlás szervezete volt az izraeli hírszerzés első és legfontosabb szerve. Legelső feladata az volt, hogy biztonságban Palesztinába juttassa az európai zsidókat. Izrael állam 1948-as megalapítása után a Moszad a rangidős szerepet töltötte be a többi felderítő és hírszerző szervezet között, ezért vezetője automatikusan a többi ágazat főnöke lett. A vezető jobbján az Aman, a katonai hírszerzés vezetője ül. Ez a szervezet tájékoztatja Izraelt ellenségeinek mindenkori harckészültségi fokáról. Akkoriban ezt a tisztséget Aharon Yariv tábornok töltötte be. A vezető balján a Sabak, a vagy ahogyan gyakorta tévesen mondják, a színbet főnöke foglal helyet. Ez utóbbi két kezdőbetű jelentése szerut Bitahon, azaz titkos szolgálat. Az izraeli belbiztonsággal és csakis belbiztonsággal foglalkozó szerv teljes elnevezése szerut Bitahon kláli, ebből származik a szabakrövidítés. rövidítés. A fennmaradó két ágazat vezetői mellettük ülnek. Egyikük a külügyminisztérium kutató részlegét vezeti, amelynek az a feladata, hogy kiértékelje az arab világ fővárosaiban uralkodó hangulatot, ami Izrael biztonsága szempontjából létfontosságú lehet. A másik ember igazgatja azt a szolgálatot, amely kizárólag az üldöztetés országaiban élő zsidóság sorsával foglalkozik. Ezek közé tartozik az összes arab és valamennyi szocialista ország. A heti értekezleteken kölcsönösen értesülnek az egymás területén folyó tevékenységről, s így elkerülhetők az esetleges átfedések. Az üléseken megfigyelőként részt vesz a rendőrfőnök, valamint a különleges ügyosztály vezetője. Ez utóbbi a szabák végrehajtó szerve, feladata az országon belüli terrorizmus leküzdése. Aznap nem ígérkezett semmi különleges. Meír, Amit elfoglalta a helyét az asztalfőn, és az értekezlet kezdetét vette. Amit a végére tartogatta a bombát. Amikor bejelentette a hírt, a helyiségre halálos csend borult. A jelenlevők lelki szemükkel szinte már látták, amikor a radioaktív anyaggal és bubópestissel töltött rakéták becsapódnak. Egy valami biztos, szólalt meg végül a szabak vezetője. Nem engedhetjük meg, hogy azokat a rakétákat kilőjék. Ha már a robbanófejek gyártása ellen nem tudunk semmit tenni, akkor azt kell megakadályoznunk, hogy a levegőbe emelkedjenek. Egyetértünk, felelte, amit rendíthetetlenül, mint mindig. De hogyan? Csapjunk le rájuk, morogta járív. Sózunk oda mindennel, amink csak van, Weizmann vadászgépei egyetlen hullámban szétlövik a 333-as üzemet. És belevágjunk egy háborúba fegyverek nélkül? Kérdezett vissza, amit. Ahhoz, hogy Egyiptommal el tudjunk bánni, több repülőre, harckocsira, fegyverre van szükség. Uraim, azt hiszem, valamennyien tudjuk, hogy a háború elkerülhetetlen. Nassernek ez eltökélt szándéka, bár addig nem lép, amíg fel nem készül. Ha most kényszerítjük döntésre, nyilvánvaló, hogy a birtokában levő szovjet haditechnika fölényt biztosít neki velünk szemben. Ismét csend lett. A külügyminisztérium arab szekciójának vezetője kért szót. Kairói értesüléseink szerint ott úgy gondolják, hogy a rakétákkal és minden egyébbel körülbelül 1967 elejére készülnek el. Akkorra már lesznek tankjaink és fegyverzetünk, meg lesznek az új francia vadászgépek is. Emelte fel a fejét Járiv. Igen, nekik viszont addigra elkészülnek majd a rakétáik Heluánban. Mind a 400 darab. Uraim, egyetlen lehetőségünk van. Mire a Nasserrel szembe tudunk szállni, az a 400 rakéta már Egyiptom egész területén elszórva, kilövő állásokban lesz. Hozzáférhetetlenül. És ha már a silókban állnak, nem lesz elegendő csupán a 90%-ukat megsemmisíteni, akkor valamennyit el kell intéznünk. Erre pedig még Weizmann vadászpilótái sem képesek. Hiba lehetőség mindig lesz akkor még Heluánban a gyárban kell elintéznünk az összeset, mondta nyomatékosan járív. Egyetértünk, válaszolta Amit. De katonai akció nélkül. A nyugatnémet tudósokat rá kell vennünk, hogy dolguk végezetlenül térjenek haza. Ne feledjék, hogy a kutatás szakasza már majdnem befejeződött. Hat hónap áll a rendelkezésünkre. Utána a németeknek már nincs semmi jelentősége. A rakétákat már az egyiptomiak is el tudják készíteni, ha egyszer az utolsó szögig megtervezték őket. Ennél fogva erősíteni fogom az Egyiptomban dolgozó nyugatéme tudósok elleni kampányt, és az eredményről tájékoztatom önöket. Néhány másodpercig ismét csend lett. Valamennyi jelenlevő fejében ugyanaz a kimondatlan kérdés motoszkált. Végül az egyik külügyminisztériumi képviselő adott neki hangot. Nem lehetne őket újra az nsk ban elriasztani? Amit tábornak a fejét rázta. Nem. Az adott politikai helyzetben ez szóba sem jöhet. Feletteseink utasításai nem változtak, az nsk n belül nem kerülhet sor erőfitoktatásra. Ebből az következik, hogy a heluáni rakétákhoz vezető utat Egyiptomban kell keresnünk. Meir Amit tábornok, a Mossad vezetője ritkán tévedett. Ezúttal azonban nem volt igaza, mert a heluáni rakétákhoz egy nyugatnémet gyáron át vezetett az út.